Egunon guzioi berriozari irreatiaren sintonia entzuten ari dizarete FMko egun puntu sortzian edo interneten eguzkiplaza.neten, hau berrion albiste egia da berriozari irriatiaren albiste emankizuna. Temperaturari dagokionez kionez, hau gradu dauzka gora intxebertan berriozarren egunak aurrera joan hala beroa nagusi izanen da, hogeita zazpi gradura iritz gaitezke. Eta beti bezala Nafarroako kontuekin hasiera emanen diogu gure gaurko albistegiari eta gaurko honetan grebaz hitzegin behar dugu greba baten urrengo eguna dugu gaurkoa, grebaren biharamuna eta baitan grebaren bezpera ere izan ere Ezkuntza Arloko sindikatuek greba deitu zuten atzorako eta sektore publiko osoak greba deitu adu biharko, beraz e, e, kontu hori grebaren kontua haipagai izanen dugu, protagonista izanen da gure saioan engeletan bera egin zuen atzo universitatetik kanpoko Nafarroako Ezkuntza Arloko grebaren oi hartzunak. irakasleen euneko irurogei inguruk egin zuen bat lanuztearekin piskatxo bat gutxiago eta sindikatuen hori sindikatuen arabera, eta Nafarroako gobernuaren itzetan e, jarraipena euneko hogeita maikakakotx sortzikoa izan zen. Karrikan ere maiatzako hogeita biko greba egunean bezalase jendetza izan zen murrizketen aurkako protestetan, bigarren greba zenatzokoa izan ere e, gurasoek eta irakaslek babes handia eman zioten sindikatuek antolatu zuten lan uzteari, eta manifestazio jendetsu eta koloretsu egintzuten iruneko karriketan barna iribur gutik ere heren afarroako 11 herritan egin zituzten kalitatezko hezkuntza publikoaren aldeko mobilizazioak besteak beste baita Berrio Zarren ere eta hezkuntza departamentuak ez du egin orain arte murrizketak baster usteko urratzik sekulakoa da hezkuntza komunitateak antolatzeko erakutsi duen gaitasuna herri guztietan ari dira zerbait egiten eta hori oso garrantzitsua da nabermendu zuen LAB sindikatuko kide den SP Hiri Artek Gaur osoko itxialdia e, egin zuten eren egun besteak beste, gau osoko itxialdia barkatu Lizarriako ikastetxean eta Iruñeko Txantreauzoko 100ate institutuan. Iruñean sindikatuek antolatutako manifestazioa hasi baino lehen, hezkuntza publikoaren aldeko entzierroa egin zuten M29 gora Sangrebin herri ekimenak. Zuriz Jantzita agertu ziren irakasleak, ikasleak eta gurasoak Zapigorriak lepoan jarrita ondorioz Sanfer, sanferminetako Ferminetako giroa hartu zuen protestak eta kartoizko zezentxoen aurrean korrika egiten hasi baino lehen murrizketen aurkako eta kalitatezko hezkuntzaren aldeko abestia eskaini zioten parte hartzaileek sangre bin jaio jaioberriari amaika ikastetxetako kideek egin zuten bat atzoko bereziarekin hezkuntza departamentuaren egoitzaren paretik abiatu zen protesta eta udaletxeko plazan zein estafetak harrikan gora egin eta gero sarasate pasealekoa amaitu zen sindikatuen deialdiarekin bat parte parteartzaileak eguerdirako jendez eta pankartaz bete eta zegoen pasealekua hainbat herraldoik eta kilikik ere bate egin zuten manifestazioarekin eta festagiroa eman zioten protestari koloretsua eta zaharatatsua izan zen hasi eta amaitu bitartean Eta sindikatuen ustez lehen eguneko parte hartzaileko purua gainditu zuen atzoko manifestazioan aurrekoan ama bi mila manifestari inguru izan ziren eta Eta orraino honetan kopuru hori berdintzeaz gainera gainditu egin zuten zi zioten e, sindikatuek e, hilaren hogeitabiko manifestazio hartan gertatu zen bezala Espainiako poliziak zain zituen atzo manifestariak ibilbide osoan bat bat billarrrialdietarako zerbitzuko helikopteroak ere zirio hasi zen une beretikzerutik jaraititu zien haien urriHCII. Eta agrrebara deiitu zuten sindikatuak kontentza agertu ziren Erantzunarekin lanuztearekin bat egindutenen kopuruak pixka bat bera eginduen arren Eguneko iruro gehiak egintzuen ahatzo eta hala ere erantzun ona izan dela diote sindikatuek Hezkuntza departamentua iritzi publikoa manipulatzen saiatu den arren Horixe oiesek izan ziren espe hiri arte lab sindikatuko kidearen hitzak. Kontu gehiago, Nafarroako kontuak baina Madrilen mila bosteundamabi bi mila eta hamabi Nafarroa bizirik ekimenak elkarritaratzea eta medioen aurrean prentsaurrea egintzuen Madrilgo Kongresuaren haitzinean izan ere e, elkarritaratzea agerraldia egin behartzuen e, Madrilgo Kongresuan bertan, baina betoa ezagrizion alderdi popularriak upeneren babes eta azkenik atarian egin behar izan zuen agerraldi hori bertara. Amaiur koalizioko kideak agertu ziren eta oiekin batera, Kompromis eta Koalizion Kanaria alderdikoek ere bat egin zuten ekitaldiarekin. Ez ziren bertan izan ez gero abaiko diputatu xue Barkos, ez da PNV-ko ere, Barkosen esanetan garrantzia e, ekimeneko kidek bakarriki izan behar zuten, eta ez alder dietako e, bozer amaileek hala ere, e, azkenik e, bakarrik amaior kompromis eta koalizion kanaria izan ziren e, bertan, naiz eta PNV-ketan geroa baik e, ekitaldia babestu egiten zuten, hori behintzat esan zuten e, aurretik. Finean, e, koalizioko barkatu ekimeneko kide patxi abasolo kartu zuen hitza e, eta gogoratu zuen e, nafarron hitza e, baiturik e, gondela azken bosteun urtetan eta dejaldia luzatu zuen ekainaren amaseian antolatu duten ekitaldi nazionalean parte hartzeko Eta Nafarroako kontuetatik Irunerrira egin dugu salto Irunera zehatzago esan da izan ere gehienezko abiadura murriztu egin dute Iruneko hainbat kaletan berri hogei tamar kilometro orduko e, abiadura, gehienezko abiadura ezagirra dago Iruneko kale gehientsuenetan baina oraingo honetan gobernu batzordeak erabaki du atzo aditzera eman zuenez e, askotan, kale askotan hogei tamar kilometro orduko abiadura e, Ezarriko duela Zeazki berriunda hogeita sei kaletan Eginen du Ondoko auzoetan txantrea Agrio txapea, sandu zelai, mendilorri Eta agrio sadia, Auzoetan besteak beste Atarriabiako etorbidea Martzelo zelai eta edota zaragoza Etorbidea izanen dira E, mendika aurrera ba, e, berrogei tamar kilometro orduko abiadura gehienezko hori mantenduko dutenak, baina gainontzeko guztiak e, ba, bera eginen dute gehienezko abiadura horretan. E, honetarako, irurogeita ma bimila bederatzeun da sortzi euroko inversioa eginendun, iruñeko udalak irureunda hogeita lau senale jarri beharko baititu, irizpide teknikoak eta segurtasunezkoak jarraitu dituztela nabarmendu zuen atzo Ignazio Polo zinegotziak. Berriozarrera urbilduko gara orain, urbileko kontuak aipagai izanen ditugu, gure boletinean, eta murrizketen aurkako ekimen gehiago aipagai izanen ditugu, gaur ere, hainbat ekimen antolatu dituzte, murrizketak direla eta berriozarko udalean mozio bat aurkeztuko da, gaurko osoko bilkuran, e, arretxaldeko seietan belkarrietaratze bat eginen da berriozarko udaletxearen aurrean sei dietatik aurrera mozioak irauten duen bitartean Euskal Herria plazan hainbat taler, jolas eta abar eginen dira aurrentzat eta agretxaleko sortzietan Euskal Herrian plazan bertan batzar informatibo bat izanen da batzarria bukatu ostean udaletxeko gela batean itxialdia burutuko da ezakigu zehazki ze azkiz, e, gelatan e, izanen den eta zenbat iraunen duen itxialdi Ori, baina aurreko batzuetan eta irunerriko beste herri batzuetan gertatu izan den bezala akaso gau osoa iraun lezake batzorde informatibo iraunkor horrek edo itxialdi horrek Eta aipatu dugunez gaurko honetan udalbatzaren ohiko osoko bilkura eginen da hilabeteko azken e, aste azkena denez e, arretxaleko seite erdietan eginen da bilkura hainbat e, puntu garrantzitsu ez da dira bertan lehenik eta behin Ignazio Bernal umbreras, e, Iñaki Bernal e, zinegotzi berriak zinegotzi kargua hartuko du, izquierda ezkerriak alizioaren izenean hain zuzen ere izkierda ezkerriak aurkeztu du mozio bat, e, bardeetako tiro poligonoaren desegiteari buruzkoa, hori ere ez dute gaur. Eta bestelako mozio bat, zigor gartzia mendialdea bi ikastetxeko zuzendariak aurkeztutakoa da, murrizketei buruzkoa eta kalitatezko eskolaren aldekoa. Bildu taldeak ere beste mozio bat aurkeztu du, bateraguneri buruz izan dako azken eraba, epai erabakiarekin lotutako adierazpen instituzionalari buruz eta nafarroa baizein bilduk batera aurkeztu dute beste mozio bat eliza katolikoari dagozkion zenbatekoak eta ordainketak ezartzen dituzten e, estatuko aurriokontu orokorrei buruzkoa Azkenik, upenek, pesenek eta alderdi popularrak aur, beste mozio bat aurkeztu dute Francisco Casanova, musika eskola lari boruzkoa. Ai Susanare, musika eskolari buruz ze hitze eginendu duzu? egiteko EPA gaur amaituko da ikasle zaharrentza eta hau da gaur egun ja da ikasle diren hoiek gaur dute azken eguna urringo ikasturterako izena emateko eta e, goizteko 11tik ordu batak arte eta erratsaleko 4etatik etara egin dezakete epe hori bukatuta ikasle berrien txanda izanen da datorren ikasturtean estreiakoz e, izena eman nahi dutenak ekainaren lautik tik bitartean egin ahal izanen dute matrikulan ordutegi berean goize amaiketatik ordu batetara eta arreatxaleko lauetatik sortzietara. Kontu gehiago munduko altxorreak oienbila etorri nahi izen horrekin e, oi, berriozarko udalak hiri kanpaldiak hiri udalekuak antolatu ditu. 2000 eta 2000 eta urte bitartean e, jaiotako aurrrei zuzen dutam. Elburua da aurrek ikasteko eta jolasteko aukera izan dezaten eta programak kanpoko zein barruko jarduerak eskainiko ditu. Ba, begiraleek gidatuta. Abuztuaren seian hasiko dira udalekua hauek eta abuztuaren hogeita blauan amaitu astelenetik ostiralera goizeko bederatzietatik ordubietara izanen dira eta taldeak euskara zein gaztelaniaz antolatuko dira. Izen ematea, ekainaren zazpitik ama bostera eginen da, zero amabi telefono zenbakira deituz eta argibide gehiago jasona izanez gero edo zerbait proposatu nahi baduzue, kultur zerbitzura deitu Dezakezue kultura abildua berriozark.es Elbide elektronikora Edota bederatzi lau sortzi 0 0 6 5 Telefono zenbakira bakira lau sortzi 0 0 6 5 Eta aurrak soilik ez gaztentzako ekimenak ere antolatu undituzte berriozarko udalean gaztelekuaren bidez, gaztelekuaren eskutik. Udako gazte kanpaldia e, Antolatu dute riba Dezeiara, Asturiasera joanen dira Ekainaren hogeita bostetik Hogeita zortzira bitartean Amairu eta amasei urte bitarteko gaztei Zuzendua dago hau Eta hainbat ekimen hartzen ditu bere baitan Besteak beste, riba dezeiako Aterpetxean egonaldia, aldia Seia ibaia kanoekin Jeistea eta bestelako Ekimen asko Eunda amar euroko prezioa dauka E, kanpaldi honekin kanpaldi honek hirurogei euro ordaindu behar dira izena ematerakoan eta gainontzeko berrogeita hamar euroak kanpaldia baino HTBT lehenago izena emateko EPankainaarren e, hamarrean amaituko da eta izena emateko edo e, argibide gehiago eskatzeko e, gaztelekuan bertan egin dezaezzuue edota telefonoz sei bat, zazpi zazpi hiru 0-6-2 telefono zenbakian, 6 bat zazpi, zazpi irulau 0-6-2. Agenda kontuak orain, Nafarroako konkistaren boste onarrien urte burrriaren karira hitzaldia antolatu dute Zuloalai elkartean, Fermintso Sanchezek eskainiko du hitaldi hori lehenago euskaraz eskaini zuen oraino honetan gaztelania emanen du hitzaldian ekainaren bostean arrittzaleko zorzietan zuloalai Elkartean. Eta bukatzeko gogoraraziko dizuegu zabalik dela berriozari irratiaren irrati ikastaroan izena emateko EPA. Eta donori zuzendua dago, ez da beharrezkoa aurretiazko ikasketarik edo eta esperientziarik edukitzea. E, bakarrik gogoak izatea irratxaio bat egiten ikasteko. Eta hemen txebertan eskainiko dugu berriozari irratiaren egoitzan, hemengo estudioetan, ekainaren amabostean eta amasean izena emateko, ekainaren amairura bit artean egin dezakezue, berriozari irretia abildua gemail.com, elbidean berriozari irretia abildua gemail.com. Aux ize da dena gure albiste emankizunari dagokionez informazio gehiago datozen orduetan berriozari irretian FMko euun puntu sorttzan edo orduoro interneten eguzkiplaza.neten.